Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihi Allah Falamubillalah ومن يضلل فلا هادية له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وسلك طريقه وسَنَّ بسُنَّتِه ومن دعى بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah Syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada mana ini dapat Kita bersama-sama uh, Menyambung pengajian kita ini Dan uh, pengajian kita ini Pada minggu lepas ialah kita uh, Mula masuk mengenali syarat-syarat La ilaha illallah La ilaha illallah dia uh, merupakan ada syarat, iaitu supaya kita semaya juga semaya ini ada syarat, ada syarat, ada rukun. Begitu juga la ilaha illallah ada syarat, Dan ada rukun. Rukun la ilaha illallah pun ada juga supaya semaya juga ada rukun rukuk tu blar. Kita tengok syarat. Tu pun syarat sembahyang. Nah, sebelum ambil ismail tu kena ambil ismail. Ah tu syarat nak sembahyang. kalau dia sembahyang dia ada rukuk pula, Niak pula takbiratul ihram. Nah. Kita juga la ilaha illallah, dia ada syarat. Nah. Kemudian dia ada rukun. Nah, rukuk terlebih pandi. Syarat baru ni kita telah belajar sikit. Masuk syarat yang pertama ialah al-ilmu. Ilmu Ilmun tahu. Artinya faham. Faham sungguh-sungguh, tahu sungguh-sungguh apa yang dimaksud dengan da'idah ila Allah. Maksud ilmu yang kita telah bincang pada minggu lepas ialah nabiun wa isbah. Nabi dan isbah. Nabi maksudnya Tolong Buat isbah Naku Sungguh Haa dimaksud Maksud Nafi sini ialah Menafi atau menolak Semua sembahan Semua ikut ikutan Semua kepatuhan Termasuk kasih sayang Pa'ak siang Gerung ha, apa dia lagi Semua perkara yang kita apa ni orang berasa besar tu kita buat belakang orang berasa kita kasih orang berasa kita sayang orang berasa kita apa ni gerung orang berasa kita takut orang berasa kita harap semua sekali tu buat belakang Dah? apabila kita buat tu yang ada pada makhluk semua sekali kita mari tetap kita mari kokoh kita mari yakin dalam hati kita bahawa semua bagai itu adalah milik Allah. Karena itu Allah sahaja yang berhak kita fakto, kita taat, kita ikhul, kita aku. kita tunduk, kita sayy, kita kung, kita aga. Hak tu lah yang dimaksudkan Ialah. iya karena wa iya karena taat. Ini kita ibu dah apa ni, menglepa? Walau bagaimana kita nak pingat balik. Bagitulah juga ayat yang ada di sini. Wama yakfur bittagut, wayuk mimbilah, fakadistam sekabil lahur watil mutta. Siapa yang kufur dengan takut dan beriman dengan Allah, sesungguhnya dia berpegang dengan tali Allah yang kufoo. Begitu juga berhubung dengan ni ialah man mata, wahai yang An-Nawla ilah ilallah dah jannah. Siapa yang meninggal dunia atau mati dan dia mengtahu sungguh-sungguh dah jannah. Hadis ni ni ialah untuk menegakkan hadis khas biasa kita dengar mengkana akhiru kalamihi la ilah ilallah dah jannah. Sapu-sapu ucap petarakhirnya la ilaha illallah granti masuk surga. Hak tu, tu, umuh. Hadis ni marif khusus. Khusus ke mana? Sebut kalau tak reti. Ha? Boleh cari sebut kalau tak reti. Beruang tia ha, Ah, Hak ni, hadis ni. Ada hak umum dia marif khusus. Ada hak sebut. Siapa-siapa kata. Siapa-siapa tu, dia marif pericih lagi-lagi. Siapa orang oh, yang okay, tahu? ...sebut pun kalau tak tahu... ...tak jadi keberapa satu Supaya kita lagi sebut. Bagaimana kita tak tahu? Bagaimana saya tak, tak sepakar bagaimana? Nah, Kerana tu hadis. Hak itu hadis umum, Hak ini hadis khusus. Dia panggil... ...perkhususan kepada hak umum. Jadi kalau kita kata... ...sapa-sapa pun boleh masuk sekolah belakang. Atas kecukupan pun. Tapi kena bayar yudah. mana. Kan? Tapi you dah ada skor noh. Lah. Siapa-siapa lah. nah. boleh masuk universiti belakang tapi hak ada sijil. Tamatlah. Siapa-siapa boleh masuk sekolah belakang umur lah tapi nak juga sijil sijil nak ke mana? Sijil pun ada juga sekurang-kurangnya buat portfolio. Apa pilihan ah, fokus susah? asalnya boleh tak? Tapi delta sarah, ha, dia panggil khusus. Jadi begitu juga dalam Pak man kan akhirul kalamihi la ilaha illallah dalam jannah. Tapi dia mari perinci. Ha, Tidak sarah. Man mata wahai enam sampo yang dengar dia sedah dia meminta khusus. An Nahula an. La annahu la ilaha illallah. Dakal jannah. Tidak ada tuhan yang berhak dengan di semua dengan sembunyinya. Great di masuk surga. Ini mengkhususkan yang Abu. Ha, kita dewasa sedikit dah. Macam ha, tu. Apa ni? Bagai ni. Kena pakai, pakai tahu lah. Tak kira lah. Uh, tahu tu mana mana. Belajar di mana tak kira. Oh, tak betul kaca mana? yang betulnya ya pentingnya kena tahu mana pula ni mana. IPTnya kena tahu. Waduh dah terjadi kat. Kadatullah apabila kita kata la ilaha illallah maknanya kita nafiu lisyirik. Kita nafi syirik. Allah ni tidak syirik. Dan kita tidak melakukan syirik kepada Allah satupun Begitu juga bila kita kata La ila illallah Mana kita buat segala ta'ud Ta'ud ni banyak tarut, Kala satu tariyah Ta'ud ni banyak Iaitu Semua kara Ia semua selain daripada Allah ta'ud Semua kara yang diikut Selain daripada Allah ta'ud Tak kira siapa, tak kira benda ni Hak, kita, hak manusia ikut tu patuh, kayu, besi kadang-kadang orang, orang taruh besi pun ada kerih ha, kadang-kadang kau mata, mata ceci mata ceci jadi tahu. tak kadang, -kadang pujahnya Dah, kadang-kadang mah macam-macam mah lah, kayu orang tak pakai, pun kadang-kadang jadi tahu. kayu tu sedih lah dia bapa dia kata ya Allah nyayon, nyok Aku dia demo pakak semua hatu. Spatut orang semua Allah. Ha ni bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala cerita di dalam Al-Quran di akhir di akhirat nanti mereka sepakat-pakat duka cita karena orang semua. Begitu juga la ilah illallah kita hanya isbat bahwa Allah sahaja buat dunia, buat anda, buat segala-gala. Begitu juga bila kita kata la ilah illallah kita hanya mengatakan Allah saja yang berhak buat hukumakan syariah Di dalam kehidupan manusia Orang lain tak nak buat ha. Kerana Tuhan orang ni Isbab terserik ni tuan-tuan kalau -tuan. orang, orang duduk berbuk dengan Allah Orang orang jadi punah sini tuan-tuan Orang tu kena buat tanda baik Orang orang punah kerana mati Orang orang tak berasa Orang orang tak berasa punah ona unah Allah ada dah dia buat pula. Patu buai hak kan Allah. Punah terasa, punah agama, punah akidah, punah la ilahe illallah. Punah. Amon nak cari orang kata tak pun. Kalau sekiganya Allah dah buat dah punah unah patu ke? sia dah mari idak ke buat itu buruk eh? Kalau kata eh, tak pakar tu, amon takde ikut antu. Pak tak boleh jadi hang mau Tuhan tak boleh mengocak tak jadi tu. Tak jadi mengocak dah. Jangan sampai main. Ha kena tahu hang mau buat panung sana. Pasal apa? Sebab hang ni orang bukan apa sini orang waktu tak pun. Barang punnah. Punung sana Dia serupa dengan orang tak percaya Tuhan buat bumi Sapa tak percaya Tuhan buat buat. Adakah orang tak orang engkar bahawa Allah buat buat. Adakah kalau siapa-siapa tak tak terima Allah buat bumi, Allah turun hujan, Allah apa ni, buat kita jadi macam mana kita? Kalau kita kata kita jadi sendiri, bagaimana jadi kita? Kita tak percaya Allah buat kita ni bagi orang Islam. Kita tak caya Allah buat langit kau. Kita tak caya Allah buat surga dunia. Allah, kita tak caya Allah buat segala-galanya. Tak mana kata. Kalau kita dengar dia cakap kan hari ni. Ah bukan sembarang dia. Gitu juga hak ni. Semua ya? point. Tak ada bezalah. Punahlah kau. Punah la ilaha illallah. Boleh jadi pun. Kerana bahagian ni hak Allah ya Kalau orang kata ada lagi Pemilik selain daripada Allah Langi kuami Punah Kalau orang kata Apa ni Ada lagi Tuhan selain daripada Allah Punah Dia sama je hal ni Kalau kata ada lagi Tuhan selain daripada Allah Kata bono ke demo ni Pasal apa? Demo mau dua kat Allah Punah Ha ni? Orang buat benda-benda Allah ada-ada dia buat sabuna punah juga ha, pasti ah kerana ketentuan tu, tuah barang ni barang besar ha. gitu juga la ilaha illallah itsbatun wala kita walak hanya kepada Allah kepada rasul kepada orang mukmin kita nak sayang siapa saya kepada Allah nak sayang siapa saya kepada rasul nak sayang siapa orang oh, saya kita sekali orang mukmin patut selain daripada itu tak ada is walak kita la ha. la ilaha illallah kita kata kita isbah sifatul kamalillah sifat sempurna hanyalah untuk Allah subhanahu wa taala sahaja patut ha, nak pingat benggu ni kadang-kadang deng denggu ni dia jadi lambat ha, kita pergi awal ni ni kita nak sambung syarat yang kedua Oh, tadi syarat yang pertama tahu. Yang kedua ni yakin. Yakin sungguh. Yakin ni. Rasul ibnu Mas'ud kata. Abdullah bin Mas'ud kata. Al-yakin al-imanu kulluh. Yakin ni sebenarnya berminat sungguh. Kalau kata orang tu yakin sungguh. Caya sungguh. Ha, kadang kata. Eh jangan topik tu. Misalnya kita kata ada binata buah. Yang ada semua tengok ngak-ngak, harima, kau dapat tak tubik kita, itu-itu akan ya, minta ada harima. Seko tak satu dua tiga, saya ko, tubik lah kita. kita, kita <tuk tamo, tamo, tak tubik, am orang kata motak tubik, tak tubik kan lagi lah. Sebab apa? Kita yakin bagai tu. Hai, tidak selamat kan tubik. Tu yakin. Yakin sungguh. Dan kita pernah bagai harima ni, gimah hari kita pergi ni. Kalau dia tak lari kita, kita lari, nak lari dia. Pasal bahagian bahagian. Jadi, Al-yakin, al-iman ukulu. Semua kita yakin sungguh-sungguh. Beri sungguh. so, dengan sungguh. Iaitu yakin dengan sungguh-sungguh. Dengan maksud dan tujuan. Kalimah la ilaha illallah tadi. Kalau kita suka, kita tahu tadi. Tahu, kamu dia yakin. Tahu tadi, pahal tadi. Tak yakin, tak jati. Kalau kita tahu dah, maknanya, Nafi isbab Kita Nafi dah buat Lepas tu isbab pada Allah Tapi tak yakin Dia setakat tu Tak jadi Dia kena yakin semua-semua <coughs> Kerana itu Al-Hafiz Ibn Hajar Dia kata gini Dia kata Maksud Ibn Mas'u' yakin Tadi dia kata Annal yaqin huwa aslul iman fa iza ay qana al qalbi in yakin maksudnya apabila hati, kita, apabila hati itu yakin maka anggota kita ni akan melakukan perbuatan mengikut amanah kita perbuatan amal kita yang baik ni mengikut kepada Allah Subhanahu itu makna yakin. Kalau kata yakin dengan Islam yakin semaya tu. Tak tahu betul. Misalah tu Yakin dengan Islam betul. Saya tu. Tak yakin. Ha. Nah. Sofian ingat Sufyan dia kata lau annal yaqin waqa fi al-qalb kama yadbiy la tar as-siyam ila dia kata kalau yang kisah tinggalkan tersemat dan tersirat di dalam hati. Sudah setulah orang yang buang nak pergi ke syurga. Dia buang gak lari daripada neraka. Ha, kita pun tengok kita. Buang gak kita nak pergi ke syurga. Kita jangan tengok kita. Kita tengok kita. Buang gak kalau kita lari daripada neraka kalau tak bohonglah tu yakin tak berapa peratusnya tak penuh. eh ah ha, enggak ya kalau suami cakap mana yang yakin lah tu tak? Yakin, yakin kalau tak bohonglah rasa tu tak jalan rasa tu berapa kali tak ada jadi kita kita apa ni panduan yang buka pa kata-kata yang di Disuarakan oleh para ulama' ni Kita kena ambil Kontimen Kenapa? Kerana mereka ni Apabila Dia Bahagian daripada Nabi Sallallahu alaihi wa Dia cuba tu luhuran Lagu mana kat barang yakin ni Jadi katakan dia barang yakin sungguh Burunga anak masyarakat dah lari daripada neraka Tu yakin, barang yakin Kalau tak bergerak sikit abuk Hai nak lah kata yakin puan. Tak agak kelo. Panggil-mangi weh, mangi weh, tak duduk siapa. Yakin puanlah tu. Masuknya, mari weh, mari weh, to Allahu akbar. Lah kalau semaya. Be duduk kanik lagi. Tak duduk siapa lagi, tak teragak lagi. Ni nak nak suruh ni nak dai aji, tak apa aji. lagi Satu wak misailah. Ha? Kalau bola tak nak shoot gol lagi engkau punya ni puyai bola bukan? engkau kisah benar boleh dua putih dah di atas ha. eh ramah mau lalu tempat kedal-kedal gambar ni kedal-kedal minum ke kan? engkau skri besar sekejap dia mau tengok bola amal ah, nak yakin Football. eh duduk situ kena minum tak piti habis masa habis dah Sukih-yakir belakang tu. Kalau tak yakin, tak penuh kedak tu. Kalau rakyat ni, fenomena. ni rakyat-fenomena. Kuyakin. Barang kita suka. Tak ada siapa suruh. Tak ada panggilan. Teman tu tak sekali besar je. Nak kita sikit, ke kira. Tapi, pakat ni. Pasal apa? Barang suka. Nah, jadi, tuan-tuan. Ini adalah, kita tengok, berhubung dengan barang. Kemudian dari dalam dalam pembulannya Ibnu Qayyim rahimahullah dia kata al minan iman bimanzilatir ruh minal jasad fa idza tazawwaja as-sabr bil yaqin ulida bainama husulul imama dia kata yakin ni dengan iman ni serupa gapo nak banding yakin dengan iman yakin hati ni dengan iman tu lagu mana lah hubungan dia kata suka ruh dengan jasad Ruh dengan jasad ni Kalau tak ada ruh, jasad masih Jasad ada, ruh ada Tak ada jasad, tak ada Begitulah hubungan Dia kata apabila Bercampur antara Sabah dengan yakin Maka akan berhasil Imam ha? Dalam agama, kepimpinan dalam agama Dia kata yakin Ruh pun. Amal Dia kata yakin ni ialah Yang kuat di dalam hati nu. Ruh hati Yang boleh membawa kita Buat amalan eh? Di segi anggota Kalau kita tak yakin Kalau kita tak yakin semua dalam hati Amalan semua Tak, tak can Orang-orang okay. okay. okay. tua dulu dia buat misal Buat macam dulu Pukul tiga bangun risul. Orang-orang ini tak kenal. Ini zaman dulu. Pasal apa? Pasal dia yakin. Warang-orang telur. Begitu juga orang tanda termakan zaman dulu. Amor juga tanda termakan zaman. MTC dulu. Takut mati anak termakan ni. Apabila hujan. pukuti tiga lagi. Tengok air. Padahal tak sedar kalau hujan. Apabila tak nak makan, sentar Pegawai MTC kata Demo kalau tak pergi ni mampu Tak nak makan demo, tak nak seribu Tak nak pergi dulu ni maka, Dan ni tak nak makan Dan ni si, tak nak makan, kalau dia suruh Nak raya apa? Yakin tu, yakin Tak pergi tengok air mati Agak mati, seribu, setahun Sepengah air dulu Nak raya ni, tu tu? Ya? Yakin kau tidak tak bangun tengah malam. Gak lol ni. apa nak bangun tengah malam. Bukankah sakit lagi. Bangun kat tu. Alakam mana kat tu. Bangun tidur pun Sedakkan lah eh. Bahagian ni. Nak kata ke mana eh. Bangun. Bangun kecil. Ya. Orang tua ni cerita orang tua. Budak-budak tak -budak tak kali ni. Orang tua ni tiga kali. Papa kat bangun kecil. Tak boleh semayah tu. Macam tak semayah. Lari lalu saya tak syaitan ni dia turut kepal ke, ke, ke bilik air itu bangun kecil itu tunggu, turut untuk tekan lagi atas mata lepas tu dia katalah tak payah tak, tak, tak pun besar lagi maya, maya, tidur dulu dia tidur akhirnya tak ada suruh kria. sungguh jadi kalau kita cuba begini dia syaitan mudah lagi Apabila kita bangun kan kalau kita pergi ke tadi basuh tangan segar lagi cuba basuh tangan basuh tangan basuh buka Jangan basuh muka dulu baru basuh tangan. Atak benar. Kaedah Islamnya apabila seseorang itu Rasulullah kata istayqaza min nawmihi, apabila seorang tu terjaga daripada tidur dia dia basuh tangan. Tak ha, basuh dua tangan dia. Rasulullah kata basuh tangan. Fa ha, innahu la yadri ayna dia tak tahu tangan dia tidur mana. Ah, bagaimana eh? Ya? Oh, Bagaimana orang yang itu betul si? Mata tu di sini dah tak ada maka gila. Kawana. Kaki duduk lunyu di situ dah. Sangat ni macam-macam dia Ah, Kena kau buat nyamuk. Kau bukan profesional pasal. Pasal buat nyamuk. Lalu kita tepatlah ke mata lalu. Ada ha, segi kesihatan tak kena. No. Ada kata tak? Jadi basa dulu sangat. Biar bersih. Barulah basa muka. Autotip oh, balik Nabi Ajar. Kalau bagian ni ni. Faksa benar bersih kalau baga tak mesti nak minta aja. Dia kata masuk tangen dulu, masuk tangen, pastulah baru baru mau nak kau mau ke boleh parking. Nak masuk tangen dulu. Jangan kau nak kau nak kau dulu. Tangen kena apa tu? Nah. Ah, jadi oi tobe islah ini aja. Kalau ha, kita Kada kadang-kadang tak jumpa ke tulah mana. Kamu dia Allah Subhanahu wa nak ayat ceritanya orang okay, yakin mukmin yang mengerti ni ialah Innamal mu'minuna alladheena aamanu billahi wa rasoolihum thumma lam yartabuu wa jaahaduu wa anfusihim fi sabilillah ulaa'ika hum muttaqun Maksudnya ialah sungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah hanyalah orang-orang yang percaya beriman kepada Allah dan rasulnya Kamu dia mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang, berjihad Dengan harta dan jiwa kepada Mereka kepada jalan Allah Mereka itulah orang-orang yang benar Jadi tanda ada orang, -orang, eh, orang, orang mu'mi Yang yakin sangat Ialah orang mu'mi yang beriman dengan Allah Kamu dia tak ada shock Tak ada ragu Tak ada apa-apa ni Tegogak lah orang-orang Dalam hidup dia Kamu dia, dia berjihad Tak ada yakin tu orang tak nampak tapi dalil yakin ni wajaha du bi amwalihi wa am fi sabilillah dia berjihad dengan harta jiwa di jalan Allah kalau orang kata kamu Islam molek tak Islam tengok dalil yang kata itu dalil <coughs> kalau dia semaya mana dalil dia waktu perbuatan tu perbuat amanah ni menunjukkan apa dah ada di dalam hati. Kalau setiap orang boleh dakwah, saya Islam, saya berimeh, tapi nak tahu berimeh tak Islam, amalan dia membuktikan dia. Amalan yang membuktikan, amalan kita. Membuktikan kita ni kuat berimeh. karena tu kita tengok sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut innaman sesungguhnya ini sebagai contoh untuk kita nak faham ayat Quran ni inna ma sesungguhnya almu'minun orang mukmin sejati yang mana terjemah bahasa kita bahasa bahasa ya sejati orang mukmin sejati la come mukmin sejati ialah orang yang sungguh-sungguh beriman dengan Allah dan rasul kamu dia tidak syak tidak ragu tidak was sikit apa Kemudian lepas tu wajah hadu dan mereka buat berjihad, buat hijab, buat hijab ni dengan apa? Berjual ni dengan apa? Berbelanja belanja apa? Semua ni berjihad dengan harta. Waham pusim, disebut harta dulu dengan dia jiwa. Biasanya kita baca Quran dan juga Hadis Allah sebut harta dulu baru jiwa. Wah no git. Sebab kalau kita nilai-nilai Mudah-mudah Orang lebih sayang kepada jiwa Tubuh badan daripada harta Kalau pada, pada, pada, pada Biasa dengan orang kata Orang sayang ke harta dah. Kalau tohok Orang sayang ke jiwa Orang sayang ke diri daripada harta Mudah-mudahan Kalau orang peneroboh kita besok baca dalam akubah. Orang kena ropuk. Dia kata ambillah belakang harta. Dia mahu nak ambil. Jangan buat nyaya kamu. Sudah. Ha. Bukan. Itu bagaimana. Tu baga -baga -baga -baga Maknanya. Mana bomah. Di antara harta dengan jiwa. Jiwa lagi. Itu berbahaya lagi. Demo nak ambil harta. Ambil lah. Tapi anak-anak am -am ambil ni. Ambil sendiri. Jangan demo. Apa-apa. Ha. Itu tu fi'lan. Kerana itulah. Allah subhanahu wa ta'ala. Sepuluh. Hok juga saya, kemudian disebut balik saya. Baik. Kalau orang yang kecil dia sakit, dia akan jual habis harta dia untuk mendapat kesehatan. Tak rik? No? Karena tu Allah sebut hok paling, orang saya disebut ke dia. dia. Kadang-kadang hok kita saya tu kita sebut dulu. Kadang-kadang ada juga. Tapi hok bagai pete Allah sebut dia. Serupa juga. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ke dia Berhubung dengan apa ni oga oga cari jodoh. Orang nak pilih sifat. Sifat apa ni isteri atau suami. Demo tu biasa tu gaya isteri saja. Eh, suami suami juga sepatutnya. No. Rasulullah kata Kawinilah inilah tungkahul barah li arba lima liha wa li jamaliha wa hasabiha wali diniha kompar bidatib din taribatnya dah tungkahul maratu dikawini wanita itu li arba'in kena empat maknanya orang kahwin ni dorongannya empat kenapa? kaya kenapa? Lima liha kena kaya wali jamalihah kena cantiknya wali hasabiha karena keturunan Walidinihah -ha kerana agama Pogfaq Biza ting-ting pegah agama Taribat niadah Taribat niadah Nasaya tangga kamu jadi uh, Melekah Hadis ni nak bayangnya Dorongan orang Berkawin ni ada pak Bukan maksud Nabi suruh pilih pak si pak ni Kalau ada mujur Ha, ini kad kadang-kadang salah orang okay, terjemu. Amor biasa duk dengar Zaman Ngaji dulu dia kata Pilihlah wanita Kawilah wanita itu kerana Pak sifat Nak cari mana ke? Okay? Pak sifat ni ada atas orang okay? Kalau ada Alhamdulillah mungkin. Nak cari comel duk dia lah Kaya duk dia lah Keturunan mahalid dia lah Sepatut agama pula duk dia kalau boleh, bu, mu, Mujur. Tapi, Abang kata, Tak tahu Tengah-tengah jumpa ke dia. Payah nak jumpa. Kerana tu, nabi, nabi tidak suruh syari-syari Nabi rakyat dorongnya, Orang berkahwin. berkahwin. Ni silap terjemur. Dambil dulu, Dambil dah ni banyak, Dan emang betul. Silap terjemur. Dan Nabi pun tidak kata, Nabi cerita, Dikawini, Akan wanita itu. Ini terjemur klasik. Maknanya, sesorang wanita, Wanita wanita itu tu Dorongnya untuk dikahwini Pak ni Pak ni dorong kawin. Karena tu betul tu kata Aku ada suara yang sama dengar Lepas kita berkata Takpa hudus sikit pun Kaya Tak comel Takpa kaya So anda kata Eh Takpa dia kata Apa, apa ni Tok kaya pun Comel Ada kata Ada kata Aku tak tak, tak jaga dia kata Comel tak Tak ada kata Anak orang bye. Baik-baik ha. Ada, ada. tu dorongnya Memang betul dorongnya Ni Nabi pun kaya Tapi dorongnya Hak ugamah pun ada. Karena Tuhan sudah kata Pegang ugamah Ha tu kaya ada. Hak ni dia suruh ni Bisa titi Pegang ugamah Hak ni memang suruh Tak tadi dia cerita Ayat cerita dengan ayat seluruhnya Terjemah serupa Hak ni masalah Amor naik teksi sekali Dia duduk teka dua orang okay? Dia bawa teksi Maju bawa teksi Dengan penupai Hanya je tak Lama Amor dengar Dia kata demo, Kalau dia nak nikah Nak cari bini Dia kata lagu mana Kawai tu pun rakyat Dia kata tak betul Dia, dia kata kawan Nabi Raya ada pak si 4 bini Dia pun besar lah Kawai tu Pakannya lebar Nak rakyatnya Ramai orang okay? Silap Dalam memahami. Hak tu ayat kita, Hal ni ayat suruh Dia jadi ayat cerita dengan ayat tu Jadi wow. Kerana tu lah tuan-tuan uh, Amal nak sebut tadinya Hak petir Rasulullah Sebut akhir Sebagaimana Amfusir ni Hak petir juga Sebut akhir. Kalau orang boleh beri kedua-dua Harta dan jiwa Fisabilillah Dijalat Allah Maka Ula'ikahu musadikun Itulah orang betul-betul Siddiq Sidik ni Ialah sifat nabi biar kita kaitkan. Karena tu ternyata apabila Allah kata ulai kau mustadqun asyiq adalah sifat Nabi betul betul sih begini sehingga Allah. Karena itulah salah seorang daripada sahabat Nabi ialah Abu Bakar Asyiq. Bakar Asyiq, apa dia betul-betul yakin so? Ketika orang itu cari apa ni? Ketika Rasulullah SAW menceritakan bahawa semalai dia isra merah, eh? dia isra, Dan merah. Abu ni dia pandang, dia, dia tengok Nabi tu jauh pun Nabi. Dia kata Muhammad, Wanahin, ada cerita lagi. Nabi kata ada. Ceritakan apa? Semalai saya isra dan merah. Isra kau nak? Di kembali tulis lagi. Merah kau nak? Anak lagi. Jadi cerita yang cerita, jangan cerita lagi tak panggil orang belakang fahamu cerita lelaki orang Abu Jahan dia orang kata tak bagus bagus segitu tapi dia ada tujuan dia. apabila dia panggil belakang munggu dia Abu Jahan panggil lagi orang pergi munggu dia Abu Lhaka Abu Jahan ni nama dia dalam gelaran sesama orang Quraish yang bukan Islam Abu Hakam. bapak bijak sana orang paling curi di Bekaw Rasulullah panggil Abu Jahan Maka mari semua orang Kalau tak lagi pun atas wakil okay. Kalau ayah tak lagi, awal monggi Kalau apa ni Tua tak lagi, atas hamba dia pergi Apabila Ibu Ramah ha, Kata Muhammad Saya kira yang hamba yang kagut tadi Aku pun tak dengar lagi tadi Nabi pun kaya cerita dengan Israq Merak Daripada awal, siapa akal haki Sudah Nabi kata Tengah-tengah berapa tak? Dengar, hamba kata-tengah ya. Ahmad kata dah Muhammad ni belawak bukan? Okay? Haa, dia tiba kau tu Mana orang yang mula pergi Belakang keli-kelik ke, ke, hari Orang pergi semula, pergi semula Kelik dia, orang pergi semalam Lepas tu mah naik ke langit pula, tu Kalau Ahmad kata belawak, tak belawak lah ni. Gak. Dan tu lah, inilah muru, Ini yang pertama kali berlaku murtad Di, di kalangan rumah Yaitu orang tidak percaya Mbak Nabi Rani Apabila berlaku begitu... Gagang ni... Orang pergi tanya Abu Bakar... Abu Bakar... Warna no, orang yang Berapa punya khabar? Mana? Gagang dia... Oh... Semalam dia kata... Dia pergi... ke baitul market... Lepas naik ke langit... Kelih ada subuh sih... Abu Bakar kata... Senoti kau dia kata... Senoti? Lalu dia kata senoti... Aku cahaya... Allah... Dia kata... Mula berat juga... Dia kata... Apa yang aku boleh cahaya dia ada alasan dia kata kalau sekiranya aku caya ke dia bahawa Jibreel mari daripada langit kejujung mari raya ke dia dalam sesaat aku boleh caya bapa orang ni tak boleh caya satu mana Allahimel imel dada Abu Bakar tu dia merentas orang lain Pak Abu Jahat duduk, duduk lobby tadi tak tak tak makan dia. Dia kata kalau aku, me, kalau aku boleh cahaya. Gibril mari daripada langit. Setuju dalam sesaat. Boleh mari. Mari sampai kuah ni. Ajar wahyu yang dia kena puluh. Aku cahaya. Aja. Bapa aku tak boleh cahaya. Aku cahaya semaknya. Aku cahaya. Cahaya. Dia catat ke dia. Dia kata aku cahaya. Kalau tidak aku tak cahaya awal lagi. Dia kata. Dia kata. Apa pendeknya jalan satu malam, kalau satu sah, aku boleh caya. Pa? Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala bawa Subhanaladzi asra bi amdihi. Mahasuci Allah, ia telah bawa amonya jalan. Okey, oh, pa? Eh? Nabi bikin. Jo, so, Allah bawa kerja itu. Ha, ni kerja Allah kalau kita kerjaan kita tak sampai jalan kuala lupuk nak pergi pulih tapi ni pergi dengan tu tobel boleh pulih hari tak ada gampang sehat haa gitulah tuan-tuan jadi orang pehena pergi jalan Nabi rakyat dia diperjalankan dia dibawa jalan lah bahasa sebab tak adalah orang kata orang cerita kahwin dia suruh kahwin bahasa-bahasa bahasa kan nanti tuan-tuan bahasa harap ni pun jaga orang harap pun dia nak fahamlah mana. Karena bahasa. Kan itulah orang kata bahasa tak mengerti bahasa. Ha. Okay, kita bekas dengar kan? Bangsa tak mengerti bahasa. Ha tu asalnya. gulungnya, eh, bangsa ni tak mengerti bahasa. Pak kita weklah kata bahasa tak mengerti bahasa. Tu patundoh ya boy tapi tu rasa beratlah tu dah. Bangsa tak mengerti bahasa. Tak sedikit dah sebab kita tidak ngerti bahasa, tidak memahami bahasa Ini maksud Kalau tu kita tidak memahami, tidak faham, tidak pahamlah. Baik. Dalam bang ayat 12, jadi jadi Abu Bakar tadi apa benda dia sebut? Rasulullah kata aku As, bak as-Siddiq. Ah. Ha. Ulaiikumussadiqun. Orang agak amanah yo, yakinya disertakan dengan amanah. Jadi Abu Bakar tu dapat title As-Siddiq, tak ada orang boleh di atas dunia ni. Rasulullah SAW cakap ya. ni adalah sifat Nabi. Siddiq sifat Nabi. Ha? kana siddiqan nabiyyan. Itu sifat Nabi. Dalam hubungan ini tidak cukup sekadar goncak kalimah tauhid la ilaha illallah, mala yang perlu yakin dalam hati, tidak ragu. Andai kata ucapan tersebut tidak dilakukan dengan yakin, maka ia adalah tergulung dalam nipak dan orang munafik adalah golongan sisi-sisi dalam hidup dan tidak sama antara ucapan dengan apa yang tersirat di dalam hati. Sebelum ini telah, telah disebut hadis yang menerangkan tingginya kedudukan yakin tidak ragu dalam akidah sebegini Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah Abu Hurairah bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalqallahu Allahu bihi ma 'abdun, la yalqa Allahu bihi ma 'abdun ghairu sakin dakhala jannah." Kok tadi maksudnya siapa-siapa berkata asyhadu an la ilaha illallah wa andi rasulullah siapa bersyahadah bahawa tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah dan sesungguhnya aku ni yakni rasulullah adalah rasulullah la ilaha bihi ma'budun seseorang hamba yang mengucap dua kelima syahadah tadi tidak berjumpa dengan Allah ghairu syakin tidak sak إِلَّا دَقَلَ jannah kecuali ketu dia masuk surga. Yakin eh? Maksudnya tadi, ini syarat yakin. Maksudnya, apa tadi, syarat ilmu. Kena tahu. Ani tahu saja tak cukup. Rasulullah kata, رَيْرَ شَاكِنِ Tidak syaq. Sengoti-ngoti. Ha, kena tu, syarat yakin ni kena ada bagi orang yang ucap لَا إِلَا Tahu dah, tapi tak yakin. Tak jadi. Tahu, dah yang kedua, yakin. Kalau dah yakin, tuan-tuan. dah Allah katalah betul, dia tak jelas lain, tuan. Ha, karena tu lama dia sebut. Banyak kali dah, orang Islam, Pak kita ni, tuan-tuan. Tidak faham Islam. Dan juga tidak faham. Ngucaplah ilah. Islam. Kalau faham orang ni, kan? Haa, sebenarnya dah, kita ni. Moga... ...moga Islam... ...yakga itu lagi... ...1,400 yeah. tahun dah mari... Eh, ...1,400 dulu dah mari... ...kenal gara kita... ...tapi... Yeah. ada arus dah... ...nak buat nombor ...satu generasi... ...satu generasi itu... ...mati orang pandang... ...mari huk, tak... ...macam-macam pun tak. ...yang ketiga... ...alqabul... ...ilmu saja ...tahu... ...yakin... ...tapi... ...saratnya... ...kena terima... ...kak yakin gua nak tak terima... ...dia kena... Orang kata, Timur Tidak, dia kena perici lagi. Pi, yakin saja. Tapi, Amor tak sif. Ha, ada ke? Amor yakin, Maksud, Benda ni. Tapi, Amor tak sif. Gak ramah lagu ni. Amor, Kita untuk baca Quran, Orang-orang Yahudi kata, Betul Nabi Muhammad. Tapi, Ini oh, untuk dia saja. Amor tak ke Betul. Tapi, Amor tak sifat imam. Dia pun tak cahayalah dia bayar. Cahayalah. Apa? Amor tak sifat. Apa? Cerita Abu ni. Kan? Abu Jahar ni, banyak cerita dia. Cerita yang menarik. Syarif. Uh, Syarif ni nama seorang sahabat. Dia jumpa Abu Jahar. Dia kata, Amor dan Demor ni, kahwin Amor. Pak matahari. Kecik kecepat masa amal nak tanya demo kita amal buat bahasa muda demo mu, kawe demo kawe. Hok muhammad kata ni seloti kotak semua betul kotak syarib ni Abu Abu, Abu Abu Jah Hok muhammad kata ni dia tak kata lah, Nabi Muhammad takut dia kata dua kali itu pun muka dia buat lelok dia ni tak tak kapa-kapa dia masih selesai tu tusuk ah, ni faham okay. Ah uh, news. Ah uh, juga orang news. Ni. Dia kata demo sebenarnya demo hok, na, hok Muhammad kata hok tu betul ke tak betul hok pada de demo. Dia kata wai hak kau bodoh mak Apa? Dia kata hok Muhammad kata hok tu betul lakok ni. Ha, apa mu tak ikut dah betul lakok. Ah, dia kata masalah dah betul lah. Masak nak ikut lah eh. dia kata betul betul. Kau oh, dia bayar betul. Betul. Kau tak ikut aku dengan dia. Dia bukan masalah betul dia tu. Masalah lah eh. Masalah kau. Masalah aku dengan dia sikit. Puak aku dengan puak dia ni sama-sama aku ring pelakon. Tapi puak pun. Puak aku dengan puak dia ni badis so. tak? Badis. Belum-belum pun pun kalau tikok mari aji, pujai aji, dewi maske, ogai aji, dewi mino aji, dan cakap kok aji, pu aku pucanglo, sama-sama ajo. Apabila bilagi pu gaya pu ada panglimo, pu aku ada panglimo, sama-sama ajo. Apabila bilagi dia ada anissa eh, untuk pegawai dia dulu, Sampai dulu. Tapi psaeh bukan pato bagi kita ni, pato kita tak bijak ya, buk kita ni. Pu aku puh ada. Dalam perkara buat dia bawa jarak, buat jarak, jarak ni lama dah dia bawa jarak ni. Apabila buat dia ada Nabi, aku tak ada Nabi. Hak oh, ni bahagian dia Sebab apa tu nanti? Nabi ni pemimpin. Apabila buat dia ada Allah pilih jadi Nabi. Maka buat aku tak ada Nabi, aku tak ada Situ yang saya tunjukkan. Bukan kerana dia tak kerti, bukan kerana tak jadi, sahihnya, ialah, dia yakin supaya kita baca ayat dulu fir'aun apabila nak tergelar dalam laut, dia kata Kal. dia kata ini aman tu kama amanat bihi banu israel ya Allah, aku bimel dah. supaya banu israel bimel wa anaminal muslimi aku orang islam, dia mengaku islam tu fir'aun kira au hana tak nda nda nda au sebenar dia tergelah tu jangan aku ya Allah aku ikut agama Nabi Musa yak zikulah dia aku tahu dah Ya dah jadi aku istilah tapi ngaku tikot tu tak jadi langanku semoga nak melepah diri kerana tu support juga kata orang tikot nak mati tikot dia mande mana tu nampak belakon kerana tu Allah tak terima tak apa dah beri mati sebab dia tahu semati hak la ni hana Nabi meme tu Ha, kerana telah Maksudnya Walaupun yakin Tidak semestinya Terima Jadi syarat yang tiga Ialah kena terima Terima dengan sepenuh hati Yakin sepenuh hati Terima dengan sepenuh hati Maksud kalimat at-tawhid. Siapa yang menolak aku Dan tidak menerima Adalah kufur Sama ada kufur tadi Kufur Al-Kibr Kufur sombong Wal inat. Dan inat atau hasad. Inat ke, ya? ha, ke. yeah. ke. ha, ni kerahkih ya. Kerahkih. Amor tak jumpa bahasa yang tepat. Inat ni kerahkih. Toksih ya. Tahu. Toksih. Tahu. Toksih. Itu inat ni. Kalau tengok kata. Terubah tu. Bukan. Terubah tu. Ya, mesti agak awak kita. Cuba tu, cuba mudahkan ni. Kita dekat sini. Ah ni cerita ni cerita pembesi. Cerita orang besi ni dia Cerita soho besi, tapi orang besi kata dia duk jauh dua kan. Nampak undoi ter dekat. Dia kata gapoi ter, awak ah, tu kata booi ter, Atau kau. Kami bohong, kami bohong akhirnya agak gede ka, gak bohongnya lagi, yau gede dekat Orang tak bohong, dah bohong lagi terbe, eh dia kata terbe pun dah kami. Asal ah, satu, -satu cinta asal tu begitulah. Ah, Nelayannya ina, kakek. Awal ah, hasad atau hasad deki hasad ni juga walaupun tahu bagai ni betul, tapi tak sedih muka, hasad hati kita ha panduan ha besarnya iblislah iblis, lah. iblis tak, kaya, tak dia tahu dah Allah Subhanahu wa taala cipta ada dia tahu dah segala galanya tapi apa, apa ya dia apa ni tak terima juga hak Allah seluruh kerana hasad ha, kerana tuan-tuan kerana tuan-tuan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala supaya minta perlindungan daripada wa min syarri hasidin idza hasad kepada orang hasad dekat Apabila dia hashat ni, orang dekati ni ke Dia jadi tak nampak belakang Dia selagi tolif bagi dia nak Dia akan buat dengan hashat dia tadi Dan kalau sekiranya orang hashat ni Sama ada dia suruh hilang nikmat orang Walaupun tak ke dia Orang tu hashat juga Hashat ni ada berperekat Yang pertama dia tengok orang boleh nikmat dia suka orang ni'mat orang tu hilang. Dia boleh ke dia. So. Yang kedua. Dia tengok orang dapat ni'mat. Dia tak suka orang dapat ni'mat. Walaupun tak boleh dia. Tak puas aku tak boleh dia. Kalau tak puas, tak puas saja. kita baca dengar lagi tu tak? Ini orang ni hasad. Hasad deki. Iyakum walah hasad. Rasulullah kata. Fa'innalah hasadat. Ya'qullah hasanati. Ya'qullah hasanati kamata kulun narul hababa hendaklah kamu jauhi daripada hasad dengki kerana hasad ni dia memusnahkan amalan baik sebagaimana api makan kayu api dia makan kayu tu meninggal jadi abulah amalan baik yang yes, dibuat yang kalau di dekat dingin ya, dibuat oleh surga eh? maka amalan tu akan punah habis jadi abu tidak ada nilai sikit abu pun apabila ada hasad Gitu juga Allah Subhanahu dalam hubungan ini Allah Subhanahu sebut innahum kanu idza la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna la tariqu ali li sha'irin Maksudnya sesungguhnya mereka dahulu apabila dikata kepada mereka la ilaha illallah mereka membohonginya menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembah sembahan kami kerana seorang penyakit gila. Jadi, Rasulullah ni disebut sebagai tukang syair. Ahli syair. Ahli syair, syair pun gila, dia kata. Eh, orang kata gila kan, Nabi? Gila? Ketika kita, orang tak kata gila lagi. Jumpa ujian tu tak sifat berasa tegak dah. Orang kata tukar sahih ila kata gindo, la kata babuklah, hmm, kata pecah masyarakat. Macam macam habinebbo. Kan leboh kata leni tu Nabi Nabi dah berlaku. Gapo-gapo kata tuan, -tuan. Kan itulah. Ha? Dia kata "A inna la tariqu ali hatina." Eh, nak tinggal ke? kita tuha kita daripada orang kita semua ya gitu lari tok nenek kita semua tok nenek daripada tok nenek tok nenek, nenek daripada tok nenek ni karna nak ikut suara tu kesai e, ho ha, gildo oh gerih ya salah ni kesai sudah dia penyai penyai pun sebenarnya oh ha, betul tak apa ni boleh ha, gildo jadi kona pi ni orang kata gildo eh buga be beng. Kalau kita tak baca Quran tak tahu bagai ni. Kalau kita baca Quran, macam-macam orang sepuh. Adapun kaum ini menerima kelima ini dengan amas. sebagaimana tuntutanya dan mereka mendapat kejayaan sebagaimana dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Summadunajjiru sulana wal ladzina amanu kadzalika haqqan alaina mu'minin. Kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang, yang beriman. Demikianlah menjadi kewajipan atas kami menyelamatkan Allah yang berkhidmat dan ramadah kalau kita baca Quran pun banyak cerita yang telah dipapar dalam Quran sebut bahawa dalam Quran ni akhirnya Rasulullah SAW Rasulullah Rasul SAW diselamatkan oleh Allah lagi yang keempat tuan-tuan lagi asir asir <tuh> kuni benar sifat Nabi juga kita pun Membenar kata semua hati Sungguh-sungguh Dan tidak bohong Dan kita yakin dengan kalimat La ni, Dalam hati kita Dengan sesungguh-sungguhnya Di mana ucapan lidah Sama dengan hati Sama inilah yang kita Tengok sebagai orang Zaman Rasulullah Saya kudulakal mukhallakuna minal arah Shaglatna amwalna wa ahluna, fastaqfilana. Yaqooluna bialsinatihim, ma'alaisa fi qulubihim. Qul tama yamilik lakum min Allah shay'a, in aradabikum dzara, atau aradabikum nafah. Balkan Allah bima taamaluna khafira. Alang Badui, Baduini. Yelah, alang Danga, alang Kapola. Ogah Badui ni tu tu. Dialah orang dia duduk di perkampungan. Kita nak banding dengan orang asli tak leksa. Tak serupa. Kita kata eh, nak banding orang asli ke orang Badui Dia, dia orang harak juga tapi duduk kap ha, dia kerja dia beternak dan berpindah-pindah. Lah ni pula lagi ramai lagi dia kan aku pergi ke Syria aku tanya ke Syria waktu pandui dia dia buat kemah duduk situ tiga bulan duduk sini tiga bulan tapi tak lori tank ada trailer ada zaman ni dia kini jadi yang laku dia dia kecep rekan kecep maksudnya kalau orang Bahana ni kecep tu berlembut dia dia jumpa mana kecep tu Maksud apa kan tu? Tu dah poin. Ha, dia tak ada la la la la tak ada. Kecap betul tu ya. Cuba hadis kita baca baru ni. Dia kata ya Rasulullah, Bayar kamu engkau amal yang boleh masuk syurga?" Rasulullah kata "Muncak dua kelemahannya ha." Maya ni waktu ha. Waktu puasa ha. Waktu ada tak ada lah. Ada ke tak? Lagi tu ya bagai tu ya baru. Dia kecak rekat. Kalau kecak ha begitu begitu gini tu, atu orang bandar ni orang apa dia kajak reka jadi dia ni <coughs> jadi pot bulung ni punah masuk Islam ha, dia nak cerita orang badui yang tertinggal tidak turut tahu dah biar. mereka mengatakan harta dan keluarga kami telah merintangkan kami atau menghalangkan bapa kami tak pergi Rasulullah Quran kita ni orang tu kata apo yang tak gi perahu Hudabiah ni kada ambo masa ada hartona di jaga pun nak jaga lembut kubah tapi ni jaga patu rumah-rumah kami ni siapa dia nak jaga alasan eh maka mohonkanlah ampun untuk kami ya Rasulullah tululah minta dengan Allah supaya Allah maaf pada kami kami tak pergi perang eh? mereka ucapkan dengan lidah apa yang tidak ada sebenar dalam hati. Hatinya nak gunai Lagu tu dia rakyat kepada Rasulullah. Hatinya kot lain. Lagu mana? Tak sempur. Hati lagu lain. Katakanlah. Maka siapakah gerangan yang dapat menghalang alat kehanda Allah. Jika ia menghadapi kamu bagimu. Atau jika ia menghadapi uh, manfaat bagimu. Baik. Kalau kamu gepera ke kalau kamu tak gepera ke? Siapa boleh jamin mudah duduk rumah terselamat keluarga. Menuduk di rumah ni selamat harta benar. Dan siapa boleh kata kalau orang gepera harta tak ada apa ni tidak terjaga, rumah tangga tidak terjaga. Siapa boleh bejaminnya? Eh? Ha, Ini sebagai apa ni jawapan Allah. Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah neng ayat mutasassuh suka hak sebenar hak ada dalam hati. Ah ini dan lah sebenarnya ialah kita nak tengok sedek benar tak benar. Ucapan yang kita kata la ilaha illallah pada <tuh> mulut dengan hati kita. Gitu juga dan tanda perintah Allah Subhanahu surah al-baqarah Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguh Allah berfirman: "Dan sesungguhnya aku akan mengutus seorang di antara kamu untuk mengajarkan kepada orang-orang kafir tentang kebenaran dan mengajarkan kepada orang-orang kafir tentang kebenaran dan mengajarkan kepada orang-orang kafir tentang kebenaran orang-orang kafir tentang orang-orang kami beriman pada Allah dan hari kemudian Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang yang beriman Mereka yukhadi'un Allah Waladzina amanu Mereka hendak menipu Allah Dan orang yang beriman Wama yahda'una illa amfusam Wama yasha'urun Padahal mereka hanya menipu diri sendiri dan mereka tidak sedar Biqulu bihim marab Dalam hati mereka ada penyakit Fazadahumullah marabah Lalu Allah tambah penyakit itu walau ma'azamun alim bimakan huyaktibun dan bagi mereka saksa yang pedih disukakan mereka berbusta jadi ini ialah ayat-ayat yang menguraikan pada kita berhubung dengan uh, asidq as betul benar jadi tuan-tuan uh, kita berbuka uh, ada baru empat dia ada tiga lagi beratuh saya nak puan habis tujuh Walau ni Aa, Takut tuan-tuan Ngan atur jalan InsyaAllah kita Apa ah. ya, lagi InsyaAllah Pani Kita tidak pelarak Amor tidak pelarak Nak puan Aa, Kita tak Sama-sama Kita pakat-pakat Sebab Amor tengok Kita ngaji Kita ngaji Jangan pelarak Dan Amor harap kita ngaji dengan uh, cara yang mudah uh, uh, hubba muka-muka lain tu kita mula daripada awal jadi awal ni ibaratnya kalau kita mula mula daripada asah tu asah akidah iaitu beriman dengan Allah beriman dengan Allah ni mula dengan ucap la ilah inallah ucap la ilah inallah ada syarat baru duduk syarat la ilah inallah baru Allah ni siapa? Tak tak kecil lagi siapa Allah. Nah, tak ni lagi. Allah ni laguman mana? Tak kasi lagi. Ha, tapi amun janji dengan agama ni kita cuba faham benda ni melalui Quran. Kita tak mahu yang bagai lain. Sebab bagai lain ni tak tertutup. Ha, cuma kita ambil ah berdasarkan kepada kitab Allah, sunnah Rasul, dan penerangan ulama-ulama yang kita benar-benar yakin dengan dengan apa ni ilmu mereka. Insya-Allah. Baca berimek betul-betul betulnya Allah dan Rasul kemudian dia berjihad itu bukti tak? jadi kalau kita betul yakin tak? kita betul yakin kita, kita sebar ilmu kita sebar ilmu dan kita buat suruh kita berimek setiap suruh supaya gini kamu uh, hukum datang dan apa yang anda belakok ke? Peh belakok guna dadah baru beli tak nak senon dadah. Sebagai jawapan peh tadi tu. Orang tak mesti belakok saja ditanyalah kenapa reti hukum dadah. Berapa nilai, berapa lagu mano dadah orang tak tahu. Berapa berat hukum dadah boleh kena hukuman orang tak tahu. Tak tahu lah kau tu polisi wakon. Muk mau apa prosedur reti. Tapi apa boleh jalan. yang benar, benar yakin yakin kata yakin ni boleh kata tapi kena bukti dengan perbuatan banyak lagi dah sajae eh, istiham peraturan sama ekor orang tahu tiba kau sampai ekor tapi orang nanya dia sama ekor ni bahaya bahaya Acukita ah, nya ha, ha ha apa ni aku ha, kena tamak reti ka ya, dia mo? Ta reti bapa bayar mo ta reti. Nah aya, ante, nah, nak boleh bedah balik tu. Bal bangke yakke inilah, yakke dengan buak tu sereto. Banyak lagi peraturan hok ha, ha, diputu di parlimen. Raya aku tahu. Hok putu di parlimen ni saya tahu, la sana serta muat tu. La sana oleh ibu buat pelaksana eh, enforcement kau pun buat sana. Pasal apa tak tahu? Eh tak lewat hujung tak tahu una unda. Kalau orang ngaji unda unda, tak, tak layak kita tak ngaji. Okay. Kita ada jangan sampai demo nyenyekah. Kita, kita langgar unda-unda, unda-unda Waktu ada hari ni. Kita langgar unda-unda, kita tak tahu tak lewat hujung. Kalau nak tahu Nanti-reti belakang kat. Hak tua, hak reti-reti mati. Lepas tu mari, hak tak reti pula. Tak so, ada alasan sana, so. Tak akan boleh. Haa panggil, dia panggil mencari alasan. Hak tu, betul juga orang tua sebut nak sibuk layar, tak nak sibuk alasan. Alayah. Kalau nak sungguh, nilai tak ada. Karena tu, tak ada orang hidup susah kerana menegak kalimah Allah Tak ada Dan orang susah Apabila terikut Tak ada orang susah Cuma kadang-kadang orang tengok dia susah Itu Cerita lain, dia sendiri susah Kerana menegak kalimah Allah, tak ada Malah orang tu semakin bahagia Dia susah senang. ni benda ni sebuah ya. Ni sepi, orang panggil relatif Benar. Ya, senil sebenarnya, sebenarnya, ialah. Apabila kita rasa jiwa kita tenil, apabila kita dapat pelaksana tukar, sebagaimana Allah nak. No. Waktu tenil. Kalau kita tak boleh, walaupun kita di ditakdirkan, ruzki banyak, tapi tak boleh nak buat. O, sebab Allah nak. No. Tidak akan dapat apa-apa. Ya. Karena itulah, dalam, dalam benar ni, kadang-kadang orang cari, dia panggil hilah. Ah, ha, alihilah. Nak cari peluang nak kena lagu mana Nak nak suruh kata amun nak jumpo lagu mana <laughs> nak sindak. Lah. Oh, ya, nak sindak ni. Tapi hok sebenar ke? Kan? Hok sebenar dah teksta. Allah tahu dah asli. Kadang-kadang kita nak kata, kita nak kata ni barang hok kita nak kata ni ke? Kan? Aku nak carilah asli. Al Allah tahu. tu Apabila Allah tahu dah alasah kita lambatlah Allah waktu tibik. Waktu tibik Kalau kita nak tu melalui berbagai-bagai cara. Sehingga orang boleh tenang. Kita. kita boleh tutup lah depan orang ni tapi Allah waktu tibik pun Jangan Contoh tibik ha, kita kata tadi Oh tak betul. Ah ha, karena itulah uh, kita dengan Allah biar ikhlas. Kalau kita kata ikhlas amun nak tu waktu. Alhamdulillah. Nah. No tapi tak lewat lagi, sup, so, biar sungguh, ikhlas sungguh. Atau ya. tak lewat lagi tu, aku nak buat lawak, aku nak buat lagi, Allah waktu bih lalui, sebab kita tidak ikhlas. Kalau kita kata, aku nak sungguh, tapi tak buat lagi, tak. tak apa. Tapi kalau kita, niat, uh, ada niat yang lain, maka situ, kita bohong dengan, orang oh, apa, bohong dengan Allah lagi, bohong. Dan Allah waktu bih, kita tengok kebohongan kita tu, pada orang lain <tuh> Tak apalah ha? Kita harap kalau kata lagu itu Dia ikhlah lah. Dengan Allah Ikhlas ni dengan Allah Dengan orang okay, yang tak maya Tak ikhlah nah. ya, Dengar Allah subhanahu wa ta'ala Ya Eh? <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Gimana? Ekrim? Maksudnya? Kalau dia akan suruh Allah Lakukan tak Maksudnya Tak Ah, Serupa Hak kan Singapura kata lah, kali. Jangan pergi sangat Islam ni Jadi ekstrim Kalau gitu Maksudnya kan? Sebenarnya Ekstrim tak ekstrim ni Ialah Manusia Buat uh, Buat Apa ni Istilah kalau nampak orang pergi Islam ni... Uh, ...nampak betul. Apabila... ...supa Nabi lah dulu. Kalau orang kata gila Nabi tu lebih pada ekstrim tu sebenarnya. kata Nabi ni gila lah macam-macam. Uh, tu lebih pada ekstrim lagi tu. Gila kita ambil guna ekstrim ni. Kali meneran Jadi sebenarnya... ...apabila... ...kita... ...tengok penghayatan Islam tu kena sebagaimana yang dikandalki oleh Rasulullah jadi apabila dia ukur dengan dia dia tak kena, tak masuk tali haji apabila tak masuk tali haji, tak, tak kena dengan Rasulullah dia kata x lah. sebab dia ukur dengan diri dia karena itulah ukurkan kita, sama ada kita orang Islam atau bukan Islam ukur Islam ni dengan raca Islam bukan ukur Islam dengan neraca selain daripada Isla. Kalau Islam kata lagu ni buat lagu ni tepat supaya Islam nak tu tak kena tak ada keliru Islam tidak ada melampau dah sebab tidak ada di dalam Islam ni benar ya lebih daripada ah dia nak dah mengikut Islam ni tak ada panggil melampau dan tidak pernah ada melampau di dalam Islam kalau melampau tu luar daripada Islam. Mana Islam pula dengan halakal mutandabtuun? Ah, ha, maksudnya binasa over ya buat perkara yang melampau. Islam Rasulullah sendiri pun dia cegah. Dia larang orang melampau. Jadi, lagu mana kita nak kata kalau orang kata Islam ni, awak Islam ini, ada melampau? Sedangkan Rasulullah sendiri lagan jangan melampau. Melampau ni buat lebih daripada hak mana? Rasulullah tengok orang semaya uh, dia tengok salah seorang apa ni Zainab ni siapa dia uh, tu pukul dia dia gatuh tali gatuh tali di masjid Rasulullah kata tali kaput dia kata dia nak buat gatuh nak maya apabila dia tak cekak dia nak gatuh nak maya dia Rasulullah kata kalau tak cekak, jangan paksa buat setakat cekak je Ha, tak ada malam kalau buat lebih tu tak sedap kita ikut kemampuan jadi tak timbul dalam Islam ni apa ni orang kata melampau ke x tak ada cuma apa ni orang kata X-ray tu kadang-kadang ukurkan dia tu tidak dengan Islam ukurkan dengan dia dia tak bersama mayat eh. tengok orang mayat X-ray mayat tak betul lah kata oh, jalan dengan dia nak mayat eh. cukup waktu nak mayat sama ray tak lagi cerita. Dia berasa hukum gerak ni istilah. Cucu atur dengan Islam. Atau kalau kita kata apa ni? Siapa dia? Ikutlah bisa-bisa lain. Islam itu. Atau puyapah kan? Pegal pun Islam suruh maya dah. Atau pupul yang orang sakit, dia sakit. Duduk di hospital pun Islam suruh semaya. Allah macam kau kau oh, muka sakit nanti dikas ga, tetap payah X-ray teh. Ha, ekstrem ha. koma ekstrem <laughs> dah. Wananya kalau kena hukum dengan Islam, kalau hukum dengan Islam tu buat suka Islam nak tu tidak ekstrem. Ha, kalau ha, fau Islam nagar tu baru ekstrem. Tu apa kata? Gapa dia? Minum arak. Apa tu? Eh, dia ekstrem dah. Menurut Islam. Awajudi, awak ekstrem dah baba Islam agama dia ke buat ah ha, tak kata ekstrem pula dah orang judi orang tak kata ekstrem orang minuman tak kata ekstrem sebenarnya mana apa ekstrem menurut, menurut Islam sebab apa apabila Islam agama dia ke buat ekstrem lah ha. eh kan ha. ha. ha. ha. ni jadi ekstrem ni kadang-kadang kita ambil istilah orang lain kita guna untuk kita ha. ah jadi, nak guna ikut neraca. Kata dulu ni, kali ni. Baiklah, Bagi kita tamu duduklah. Baiklah, sama-sama kita tanggungkan hidupan kita. Dengan sama-sama membaca surat telah sendiri dan pasmih. Subhanakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.